і мені було заздрісно і соромно водночас, бо я не хотів та й не міг прийняти в себе тої короткої втіхи. Пам'ятники, кохання, радість – це має бути надійно і надовго. Якщо це справжній пам'ятник, радість та кохання. З друзями так само. Вони мають бути надовго, та надійно. Віри не було поруч зі мною. Я не міг затулитись від почуття вини перед нею, розуміючи, що вже тепер ніхто її не поділить і не розрадить. Того вечора Віра зайшла до кабінету і, стоячи за спиною, в мене сказала, досі чую голос, яким вона сказала, я залишу ключі. Не треба, це твій дім. Ти прийдеш сюди, коли тобі стане сумно без мене. Не поспішай. Завтра я виїжджаю до Лондона. А це твій дім. Я поклав ключі до ще відкритої віреної сумочки і злякався, що зараз обірветься остання нитка, наче останній канат яким припинають кораблі до берега. Обірветься остання нитка, і мене світатиме по всіх океанах, мов лайнер без екіпажу. Знову подумалося про той лайнер, бо напроти мене спинилися двоє хлопців з нашивками на синіх плечах. Хлопці тримали в руках по великому яблуку, Двоє щасливих матросів цивільного флоту з відкритими обличчями людей, свідомих власної значущості і сили. Такі обличчя бувають у школярів після останнього іспиту на атестат зрілості. А ще таке щасливе обличчя було в Миколи. На ранок він з'явився перепрошувати нас із вірою і застав самого мене над спакованою валізою. Він трохи побуркотів про вразливу митцеву душу, потім постояв у дверях, подумав і сказав, що, напевно, я дуже щасливий, бо зовсім не дбаю про своє щастя. А щастя найчастіше відвідує тих людей, які зовсім не дбають про нього. І тема в мене така є, і дівчина така, я не озирався. Микола ще трохи постояв і вийшов, обережно причинивши двері. Потім я сидів у літаку і думав, що більшого дурня за мене на світі бути не може. Бо ли протилежний від власного щастя бік. А вірентатора діє, Анатолій Георгієвич. Крім інших його достоинствів був із благословенної породи інквізиторів, які спалювали інакомислячих, щиро бажаючи їм спасіння й добра. А потім, після Лондона, в аеропорту Шереметьєво, був у мене серцевий приступ. І щось скололи мені в інтелігентській миршові жили. А тоді порадили мені летіти додому зразу, уникати негайних хвилювань. Я опинився над морем і витримував усе – медичних сестер з лікарями, волохаті пальми і мовчазний таксофон. І лише віра на відсутність катувала мене все безжалісніше. Коли я з двома кубічними сантиметрами дібазолу і платифіліну під шкірою летів сюди, то весь час думав, що віддаляюсь від неї з неймовірною швидкістю. Здавався сам собі космонавтом, який летить на місяць, не маючи в ракеті запасів палива, кисні і харчів, достатніх для повернення додому. А тепер найбільше дошкуляли постійний біль у серці місто з шашликами на вулиці, і любов, що весь час здавалась малореальною.